Крім того, на цій фінальній частині служби Божої спалахували маленькі церковні прожектори, спрямовані на публіку, що підсилювало ефект урочистості церемонії. Усіх прихожан охоплювало душевне напруження, а по закінченні псалму тільки на Роузмері закривала свого рота, а разом з тим заплющувала свої круглі очі, вони відчували неземне полегшення, мало не катарсис. Можливо, саме заради цього ефекту отець Боніфацій і тримав Роузмері на закуску служби. Він розумів, що люди повинні виходити з церкви не знуджені, а піднесені. От, власне, тому із поля зору Софії вислизав органіст. Вона так само, як і всі, піддавалася на чари Роузмері. І коли оговтувалася після катарсису, органіста вже не було на місці. На цей раз Софія примусила себе сфокусуватися і не відривати погляду від органіста. І все було б добре, якби у найвідповідальнішу мить наприкінці псалму Її не взяв за руку Роберт І не притулив до свого серця Софія про себе подумала, що Мабуть, буде дуже нечемно після такого жесту Не подивитися на чоловіка з вдячністю І не посміхнутися ніжно І щоб обов'язково на очах бреніла сльоза Софія повернулася до Роберта Вдячно глянула на нього і усміхнулася Сльоза, на жаль, не получилася. Софія витримала паузу, аби Роберт задовольнився її вдячною реакцією на його закоханий погляд і лише потім відвела очі, щоб упіймати ними органіста. Але його вже не було. Ну що ж, її чекає ще один тиждень, Безконечної нудьги. Служба Божа скінчилася. Прихожани, щасливі від скинутого адреналіну, стали виходити з церкви. Софія викрила себе на тому, що взяла Роберта під руку, як це робили всі дружини з чоловіками в цьому містечку. Усвідомивши це, вона вжахнулась. Отже, «Вона стає такою, як усі вони?» «Її вже затягло це болото. Вона робить це вже автоматично!» Софія хотіла була висмикнути руку. Однак Роберт лагідно, проте досить переконливо, притримав її, показуючи, що йому ця патріархальність подобається. «Капець!» промовила вона про себе. Повз них проходили люди і посміхалися, напевно думаючи, яка гарна і щаслива ця молода подружня пара. У Софії ж у душі все переверталося. Як я можу бути щаслива на цьому острові, де нічого не росте, крім моху і карликових дерев? де від риби мене вже вивертає, де єдиний звук, який можна почути, це завивання вітру і шум моря, від яких мене вже нудить, де я не маю з ким поговорити людською мовою про нормальні речі. Ну як я можу бути щасливою? З такими думками вона спускалася з чоловіком під руку з пагорба, від церкви вниз до місця, де стояв старий штурвал. Штурвал старого Джо, від якого розходилися на всі біч доріжки і стежки. Тут потік парафіян переливався з великої артерії в судини, аби потім розгалузитися у капіляри. Ландшафт острова був пагробистий, скелястий. Будинки розкидані хаотично по скелях. Хатка, де мешкали Роберт із Софією, розташовувалася на окремому схилястому пагорбі досить ізольовано від інших. По сусідству, трохи нижче, жили лише дві перестарілі дівки, незаміжні сестри-близнючки Моллі і Доллі, або, як їх називали, Моллі Доллі. Як правило, Роберт і Софія уникали компанії сестер, ідучи з церкви, тому навмисне або відставали від них, або навпаки пришвидшували ходу, щоб ті не змогли їх наздогнати. Однак сьогодні їм це не вдалося. Вони вийшли з церкви майже водночас і з долі було б дуже підозріло, якби вони захотіли позбутися їхньої присутності. Дорога від штурвалу старого Джо до дому сестер займала десь хвилин із двадцяті.